Get to the chopper! Hej och välkommen till filmpodden nummer 49. Tjena Gustav. Tjena Per. Och tjena Babette. Hej. Uh, nu kör jag en liten wiki om dig här. Mm -hmm. Babette Vålet är en 26-årig hund, pojk och mansägare med en förkärlek till vintage och vegetarisk kost. I ett parallellt universum så är hon ledare för den intergalaktiska rebellerörelsen och agiterar därför gärna för alla människors lika värde Mot imperiets onda förtryck. Något som skiner igenom efter några glas rött in på småtimmarna. Hon är inte bara en kompetent politiker med koll på det mesta. Förklädd till en vanlig cool tjej. Hon är också en bra människa. Va? Det kan hända att jag har fått lite hjälp med den här. Men... <laughs> jag blev rädd. sa. <laughs> ja, ja, du trodde att vi är riktiga stalkers här nu? Nej, jag tänkte bara... Ja, jag vet inte vad jag tänkte. <laughs> det var fantastiskt i alla fall. Ja, bra. Det var Martin som har varit med, antar jag. ja kär, jag. Men. Ja, kan man så <laughs> Och kära vän. Ja. Och, och bror? Brorsan. Mm, kul. Mm. Vilken är din favoritfilm och varför? Eh, min favoritfilm är ju fruktansvärt svårt att säga, vilket säkert alla säger. Mm. Den jag vill... Eh... Alltså, jag är ju egentligen... Jag försöker vara en sån här viktig Petter filmtittare, men egentligen så är jag mycket för sådana här cheesy filmer som typ notebook det är väl den som jag alltid säger den är så bra, mm. <laughs> men den är bra. fast egentligen så har jag en ny favoritfilm, det är ju nya Star Wars filmen mm -hmm. ja, den är grym. Mm. ja, jag älskade den och fick uppleva en känsla som jag inte gjort på länge faktiskt efter en film, när jag hade sett den så jag får nu ändå säga den nya Star Wars filmen jag tyckte den var fantastisk Du, tycker, du tycker den är bättre än alla de andra? Mm -hmm. Saken var att jag såg i kapp eh, de gamla, gamla filmerna. Mm. Som ledde fram till denna bara. Eh, därför jag är jag ju uppvuxen med Star Wars på grund av att jag har två stora bröder. Mm. Uh, och, uh, men ändå så kände jag när jag såg de gamla filmerna att jag aldrig hade sett dem därför att jag, jag trodde att jag hade sett dem för att jag har hört så mycket om Stavis under min uppväxt <laughs> men det hade jag inte <laughs> ah, <cool. laughs> så det var som att se om dem från början också, vilket var fantastiskt men uh, ja, nej, jag tyckte nu den här var had, oh, vad ska man, man kan knappt jämföra dem egentligen nej, det är lite svårt men... men jag tycker den här nya var briljant faktiskt på alla sätt och vis mm. Mm. favoritmat? Eh, favoritmat. Eh, allting som går att lägga i taco-wraps, typ. Mm. Ja, vad bra. Jag är vegetarian, som eh, min bror skrev där, så att jag, jag lägger i diverse saker i en wrap och äter. Det är det bästa som finns. Ja, mm. mm. det, det låter gott. Ja, det, gör det ja. Skostorlek? 39. När vaknar du idag? Eh, 7.30. Hur dödar man en zombie? Eh, något jättevast in i tidningen. Mm. Glymt. Det är bra. Mm. Så har vi flommas lyssnafråga här då från förra mm. veckan. Mm. Vilken är eran favoritfilm och favoritserie år 2015? Mm. Jag kör lite svar här då. Mm. Lukas Aslund. Känns som att jag har ganska tråkigt svar men för mig är det utan tvekan Star Wars episode 7 som var bästa filmen och Daredevil som var bästa serien. Men har inte sett Fargo säsong 2 än. Älskar det första säsongen men har helt enkelt inte haft tid att se den andra. Axel Jerv, vår förra gäst, säger Knight of Cups, The Lobster, The Assassin, Fästeskalv, Carol, Army Elle och Love and Mercy. Och så tillägger han I Don't TV-serie. <laughs> Blomma själv säger Ax nej, x makerna och Bloodline, alternativt Making a Murderer. Jesper Enberg, helt enig med Blomman, Ex-markerna och Bloodline, alternativt Making a Murderer. Vilka är era frågan också, det får vi väl kanske ta sen då. Eh, John Karlsson, Picky Blinders och Martin Olsson skriver, läs min kommentar. Ja just det, jag skrev ju att eh, kommentarerna läses upp i nästa avsnitt. Ja, <laughs> så nu har vi gjort det. Mm. <clears throat> ja, Jag bara bett, ditt svar är väl Star Wars då antar jag? Oh, ja, alltså jag hatar ju sånt där bästa och sånt där. Det är skitjobbigt. Mm. Men ja, det får jag nog ändå säga faktiskt. Det är den filmen som jag har känt. Det handlar alltid om känsla tycker jag den mm. kände jag väldigt mycket efter. Har du någon speciell tv-serie så från förra året som du gillar mycket? Ja, alltså jag sa ju som en av lyssnarna där att Fargo, så har jag faktiskt inte sett andra säsongen, annars så tror jag att det är den. Jag såg första säsongen klart, ny för bara några dagar sedan. Tyckte den var sjukt bra. Men Making a Murder är jag, blev jag också helt, jag har aldrig blivit så golvad av en serie i hela mitt liv. Det var helt sjukt. Jag läste, läste dag och natt i en vecka efter jag typ, om allting. Så att, ja. eh, jag får jag kanske The of Murder är nog min favoritserie. Mm. Jag har inte sett den, än. Nej, jag har ju sett sju avsnitt än så länge. Mm -hmm. Och det är lite svårt. Man jäm, jag jämför den lätt med The Jinx. Ja. ja det är väl de flesta kanske. Och jag tyckte mm. att The Jinx hade lite mer driv och var lite mer lätt lättsedd, så. Ja, jo, men den är med, liksom, vad ska man säga? filmisk nästan, eller vad ska man mm, säga mm, men det är ju absolut. för att han äh, huvudrollen där är helt, ja, det sjuka var att jag såg Making a Murder på typ tre dagar mm. eh, som en galning kunde inte slita sen så dagen efter så, så såg jag Jinx på en dag, så såg jag allasigt mm. och så jag såg två sådana otroligt tunga serier på fyra dygn typ mm. men ja. det, var, det sämsta med Making a Murder är att man sitter och är arg hela tiden, Ja, ja precis <laughs> Jinx är lite mer trevlig. Eller inte? Ja. ja. <laughs> <laughs> Jag har sitter inte här var... Nej, men Pär. <laughs> men Jinx var också helt otrolig, alltså. Mm. What? Mm, precis. Men det är så kallade tragiska filmer, va? Eller serier? Eh, alltså, det är dokumentärserier. Ja. Om brott. Som är lite svår att utredda. Mm. Så tragiska vet jag inte. Jo, det är de väl såklart. Megan a äh, är ju otroligt tragiskt. Ja. ja. Men äh, Jinx är ju inte tragisk Den är bara liksom typ chockerande. Eller vad man mm. ska säga. Ja. Precis. Mm. Men Per då? Ja, jag håller med Lukas från Styrkorset. Jag kommer inte att vad Star Wars och Daredevil. Mm. Och jag säger... Eh, ja, film är jag lite osäker på. Men eh, serie är Bloodline. Mm, just det, ja. Den har jag bara sett första typ tre avsnitt av. Sen kommer mm -hmm. jag av mig av någon anledning. Aha, okay. ja. Så okej. Ser du mycket på serier annars? Ja, jag gör ju det. Good. Lite för mycket. Jag... <laughs> Men det blir, för jag, jag älskar ju serier. Men man... det är ändå tråkigt för att man tar ju tiden någonstans ifrån. Och det blir från filmtiden. Mm. Ja, så man missar lite film, upplever jag det som. Och sen så när man kommer in i seriemodus så är det lite svårt att gå tillbaka till filmmodus tycker jag. Ja, det kan så. stämma. Han Jonathan Blomberg, han som skrev frågan här. Han mm. såg ju hundra tv-seriesäsonger förra året. What? <laughs> han är lite <laughs> övermänsklig tror jag. <laughs> han gör ingenting annat kanske. Alltså inte avsnitt utan säsonger. Det är helt sjukt. Mm. Jag tror att han sett mer säsonger än vad jag har sett filmer. Han måste ju ha sett ja. allt från Bollywood och allt från eh, hela Asiens... Liksom, Enorma utbyte eller någonting? Jag tror inte det. Jag tror att Det är <laughs> nog nästan bara alltså, svenskt och eh, amerikanskt och brittiskt och sådär. Wow. Huh. Och just det, Sherlock. Nej men Sherlock var ju 2014, va, senaste säsongen va? Mm, ja, var då var det kan hända att han såg den här specialen. Ja, just det. alla är det mitt val ändå Men det var ju förra år, för förra året. Ja, <laughs> mm. då hoppar vi över på lyssnarbrev då. Ja, har vi något där? Hallå, Filmpodden. Jag är lite nyfiken uh -huh. på vilken film och tv-serie som var den bästa för er 2015? Då menar jag inte filmer-serier från 2015, utan allt ni har sett 2015. Det låter konstigt när jag läser det, men jag tror ni förstår vad jag menar. Och det är från Lucas från Styrkorset. Jag, jag säger i alla fall Rymdimperiet slår tillbaka, förrän så är om i år. Och nu har jag bara sett några avsnitt av Clone Wars. Den uh -huh. animerade serien. Så Den var riktigt bra. Ja, min man och son har ju sett typ allt av det också nu, mm. lopp, efter vi var såg senaste Star Wars. Ja, coolt. Vad tycker du om Ja, de älskar det, men ja. Det finns ju någonting med killar och Star Wars. Det liksom, det finns, man kan inte få nog. Nej, det, <laughs> det Jag tror att den, den bästa filmen jag såg under 2015 var Grave of the Fireflies Så det var ju en läxa vi hade där mm. Så det var lite kul. Ja, oh, den har jag fortfarande inte sett. Nej. Jag har hört att den ska vara grym. Ja, ja. ja verkligen. Mm. Och eh, TV-serie var nog säsong ett av Fargo. Jag får inte tag i den snart, tror jag. Mm. Jag har inte sett den heller. Nej. Okay. Jag har. Jag, jag, jag, låta <laughs> <fallout> har kommit. <laughs> ja, ja. Det är ingen ursäkt. Nej, jag vet. Nej. Fast jag ska inte säga något, jag såg ju klart den för bara några dagar sedan. <laughs> <laughs> ja, fast vad ja, det var det. Ja, är så sjukt, man kan ta sig en och bara sätta sig och flyga igenom. Ja, det mm. Det. Mm. Kollar du på tvn eller kollar du på telefon eller dator? Eller? Nej, jag kollar. Mm? På dator. Eller vi har en stor, jag har en iMac, som vi har en Go biohörna. Oh, Väldigt Gud. liten, så den känns ganska stor då. Ja. Uh, ja men det är det. rätt så bra tycker jag att sitta och titta på iMacen med hörlurar. Ja. Det är rätt så bra känsla. Får ja, det du det. Det inte ont i ryggen bara? Nej. Det jag sitter i soffa. Ja, skönt. Mm. Så vi bollar tillbaka den. Nej, vänta lite du. Jag har en liten svar till styrkorset. Mm -hmm. Mass Effect 3 och Bioshock är de två bästa spelen jag har spelat i år. Det var inte det som var frågan, Per. Nej, jag tolkar den lite fritt. <laughs> <laughs> och så bollar vi tillbaka frågan till deras nästa avsnitt va? Ja, det kan vi göra. Mm. Absolut. Sen har ju... Bror Martin, din bror... Mm. Han har ju varit lite flitig och meddelat oss grejer. För det första har ju varit lite tråkigt med en massa bortgångar här. Ja, just det. Uff. Mm, Alan Rickman, David Bowie och... Vad heter han? Glenn Frey. Mm. Och alla har ju lite filmkopplingar så. Mm. Glenn Freys... Alltså, öppningen till... Uh, Beverly Hills Cop 1 med Harrison är ju så fruktansvärt stämningsfull. Ja det. En och vi får ju ett litet klipp. Ja, det får vi klippa in här. Sen, ja, de har ju levt sitt liv väldigt bra, tror jag. <laughs> jo, jag tycker det är, lite, det är mycket mer hemskt med alla små barn som går bort. Det var djupt sagt. Ja, det är lite <laughs> Ja, men du har rätt. Du har ja. rätt. Det är sant. Ja. Ha, vi mm. går vidare på nyhetsutslag, eller? Ja, jag har en uppskriven här för ovanlighetens skull. Ja. Det är att hundraåringen som kliv ut genom fönstret och försvann har fått en Oscars för bästa smink. Oj. Mm. Ja. Har, har ni sett den, eller? Ja. Okej. Okay. Mm. <laughs> Nej. Jag ser Gans, bild på. ganska bra. Ganska bra. Ja. Men jag har bra smink. Han ser gammal ut, Robert. <laughs> ja, den bilden jag såg så är det, så är det riktigt. Mm, jo, sätt. men det är ju faktiskt svårt att göra sån där old makeup. Mm. Men eh, det tycker jag har lyckats med i den så det... Och det är sällan att lyckas med dig i filmer. Mm. Och få, få folk att se gamla ut på riktigt. Det är sant. Ja, förutom ett undantag. Mm Hundraåringen. -hmm. Nej, Grand Hotel Budapest. Eller Grand Budapest Hotel. Eller vad heter den? Ja. Ja, Alltså, för övrigt, en fruktansvärt bra film. Mm. Ja, verkligen. Som jag älskar massor. Denna päset. Mm. Ja, vad kul. <laughs> det var inte förrän långt efter att jag fattade att det var hon... Den tanten som spelas av eh, Tilda, Tilda Swinton där. Ja, just det. Alltså helt sjukt. Ja. Alltså, det var flera till verkligen lång tid då började jag och min man bara. Va? Mm. <laughs> det är riktigt bra smink tycker jag på henne mm. där. Ja, det är det. Väldigt. Han ser ut som en gammal gumma. Ja, otroligt. Ja, Hans solofilmen kommer att utspelas i tio år innan A New Hope. Alltså. Så det blir inte det som får det då. Mm, nej, nej, Men det har de på att spekulera om här nu Vilka som skulle kunna ta hans plats va Jag Eller, ta, det. ta hans plats blir det, inte, utan det blir <laughs> ju inte Men ja Alltså du menar den filmen som kommer ny alltså? Eller vad då vad menar du ja, ja, det kommer en hans solund stand alone film Ja, ja fast den kommer väl inte en på ett tag va nej. Den kommer nog efter episod 8 Ja, ja okej okay. mm. det det Michael Bay kommer att regissera Transformers 5 Kanske mm. inte var så oväntat. Nej, det var inte oväntat, men det var inte så himla spännande. Spännande. nyheter. <laughs> ah, Creed 2 kan ha med Apollo. Mm -hmm. Han är... inte han död. Ja, jag funderar på det också. <laughs> det blir kanske någon prequel då, Anna. eller? Ja, jag vet inte ja. riktigt. Spännande. Mycket. Och sen säger Sylvester Stallone att Rambo Franchise är död. –Jaha. så inte han? eller läste vi inte det förra avsnittet att han var död. Nej, att äh, att det skulle komma en ny. Att det skulle komma en serie. En tv-serie. Ja. Åh ja. oh, nej. Ja men då kanske jag menar att filmfranchisen är död och så. Ja, nej, jag kanske. kanske. Ja. Alltså du tror inte på Rambo-serien? Nej. Eller så jag vet inte, jag gillar när folk sätter punkt liksom. Det är så mm. ovanligt ha. nu för tiden. Ja, mm. det var bra. Man, Kan vi inte bara liksom, äh, lägga ner och gå vidare? Och, ja, fast ibland som står är var det ju väldigt kul att det blev, en, äh, ja, blev fler där. Blev mm. med där men... Alla filmer som ska göras uppföljare på måste gå igenom dig. Så får du bestämma. Ja, precis. Nej, <laughs> ja, okej, <okay>, nej. <laughs> ja. Mm. Emma Stone ska spela i, spela i Disneys spelfilm Cruella de Ville. Jaha. Ska hon vara ska... Cruella då? Jag vet inte riktigt. Det är Dalmatinerna va eller? Ja. ja. Mm -hmm. Men det passar väl inte? Jo det kanske det gör. Hur sa du Emma Stone? Ja. ja. Det känns ju att gå från Glenn Close till Emma Stone. Men... Ja. ja. För det är ett väldigt väldigt bra ondskefullt namn. Cruella. Det blir... Ja. Sjukt bra namn alltså. Ja. Det står ju bara på hennes bil där också. Ja. Martin Scorsese gör två klassiska musikbiopics. Mm -hmm. uh -huh. Vilket om... Ja, det vet vi inte. Det Nähä. bara stod att de här gör det. Det kan bli ja. intressant kanske det. Mm. Sassan Leia kommer att vara med i Star Wars Rebels. Uh -huh. Också mm -hmm. en bra serie. Uh -huh. George Miller säger att han kommer göra fler med Max-filmer. Mm. Och de Och gjorde en... en bra så de får han gärna fortsätta med. <laughs> ja, det, han gjorde en bra i alla fall. En bra, ja. Och, och, och man nu, om de nu får tillåtelse från Babette? Ja, precis. <laughs> Martin, det här, är, det här var det hetaste samtalsämne just nu. Mm -hmm. Mad Max. Okej. Okay. Jag klarade ju inte den filmen. Nej. Det var jättekonstigt. Nej, jag, jag gillar ju action och sånt. Men mm. ja, uh, uff. Jag tyckte det var jättejobbig. Aha. Var, det var det för fin... att kvinnorna tar över, eller? Mm, jag, vet jag, <laughs> Nej, jag, jag, jag vet inte. Jag låter ju jättekonstig. Jag vet inte, jag låter ju väldigt... Uh tråkig, när jag säger att, den är, att jag inte klar av det men, jag men det inte. låter som att du reagerade ungefär så som jag trodde att jag skulle reagera Aha. Mm. På när jag hade sett trailers och sånt tänkte jag att det här blir för mycket mm. men mm. det blev det inte det var, ju, eller ja, det var för mycket men det gick såg ni den ändå? hemma eller på bio? Eller? på bio jag såg ja. den hemma Ja. för Martin säger att du skulle ju sett den på bio men jag, ty <laughs> jag tycker inte att det är någon bra film och man måste se den på bio för att... nej det är sant Det är ju inte alls många som kan se den på bio. Jag måste ändå hålla. Mm. Men jag vet att jag fattar väl grejen. Jag kan se varför folk gillar den. Men själv så tyckte jag att det var liksom för, för, för, för, för mycket. Mm. Mm. Eh, vart var vi nu? Nästa, <laughs> nästa Chronicle <laughs> of Narnia kommer att bli få en unik reboot. Mm. Oh, jag gillar Narnia, de kan få fortsätta. <laughs> <laughs> jo, de är mysiga. Ja. Jag har bara sett första i för sig. Va? Alltså, den första av de nya. Ja, jag fattar. Ja, men de är visiga. Mm. Gulliga. Och så ska de reboota den. <laughs> hur kul är det med reboots nu då? <laughs> <laughs> det kanske blir unik, vi får se. Ja. ja. Alien Covenant siktar på hård R-rating. Och det är väl den värsta, eller? Hård R-rating? Ja, det kanske blir lite Oj. konstig översättning där. Ja. Uh, 18-årsgräns? Ja, alltså över 18 års då? Ja, det är 21 på den alltså. Det är ju lite coolt faktiskt. <laughs> ja. Quentin Tarantino planerar Hate for Late som teaterpjäs. Och det märktes mm. nästan på filmen. Ja, den har är ju ni... skriven typ som en pjäs. Ja. Har, har ni redan sett den? Ja. Åh mm. oh, nej. Jag var det bra eller? Jag vill se den. Det kommer ja, inte senare. det kommer inte senare senare. <laughs> <laughs> ja. Mm. Okay. Och så kör vi. Förutom en ny 24-serie så bekräftade Fox igår att man kommer fortsätta med Prison Break. Nej! <laughs> jo. Ja, men av! <laughs> <laughs> en reboot då, eller? Nej, det är så fortsätta, för mig. jag läste det lite senare. Ja, men hur många fängelser kan man bryta sig ut i, Det var väl ingen som gillade det i slutet, eller? Nej. Alltså, första säsongen Prison Break var ju skitbra och spännande. Eller, jag var ju typ 14, tror jag. Jag tyckte det då, i alla fall. Mm, jag har också hört att den var riktigt, riktigt bra. Ja, och, ju, och jag men... har ju varit 24 fan men det blir ju för forcerat nu liksom när de ska... Men nu ska väl inte Jack Bauer mig, med i och för sig. Men det blir ju ingen kul heller. <laughs> <Anders>. <laughs> jag har ingen aning. Assassin's Creed-filmen är klar, eller färdig filmad. Så nu mm. det är det efterarbete som gäller. Ja, Det hade jag tänkt säga sen. Jaha. Det kommer ja. Orange <laughs> is the New Black får en fjärde säsong och den ska ha premier 17 juni. Det mm. mm. gillar sig ju. Förskynda ja. mig att se tredje först och första. 18 mars börjar andra säsongen av Daredevil. Mm. Och den, den var ju riktigt bra. Mm. Och så pratade jag även om en spin-off med Punisher. Mm, Jag har ju lite svårt för en John Bernthal. Eh... Mm, jag med. Men Punisher det är ju bra. Ja, vi se. Så vi drar Oscars, några Oscars-nomineringar eller? Om du har det uppskrivet. Ja. Mm. Bästa film, The Martian. Mm. The Revenant- Spotlight, Mad Max Fury Road, The Big Short, Spionernas bro, Room och Brooklyn Vem vinner det? är rätt så jag, Även om jag gillar Mad Max nu, då, så är det rätt så udda bästa filmval. Mm, det är det. det är det väldigt udda. Vem vinner? Um... Jag, har så, jag har bara sett in. Jag har bara sett Fury Road, så den får vinna för mig. Mm, jag tror. Var Carol med där? Nej. Nej. The Martian, The Revenant, Spotlight, Mad Max, The Big Short, Spionernas bro, Room och Brooklyn. Jag tror kanske Spotlight kan vinna. Jag har inte sett den men det är bara någon känsla. Annars mm. The Revenant. Mm. Den hoppas jag på. Den, har du sett den? Nej, jag har ju Nej. inte sett den heller. Men jag, om jag liksom lyssnar på baset kring dem. Mm. Jag hoppas. Mesta man, manliga huvudroll går till den. Mm. Ja, det hoppas jag också. Mm. Det jag, sa det, jag pratade i träffade Martin förra helgen, förra, förra helgen, så sa jag det. Så, sa, så släckte han. Ja, med Leo han är ingen bra skådespelare. Okej. Okay. Det blev alldeles tyst och sen slog jag han i bakhuvudet. Typ. Ja, det är ja. Bra. Som en syster att göra. göra. Ja. Ja, nej, jag hoppas verkligen han får lossa nu, alltså. Oh, jag älskar Leo. Ja. Vi går på bästa manlig, bästa kvinnliga huvudroll. Mm. Bri Larson, Room. Mm. Ja. Bri Larsen är bra. Jag kommer inte över någon hon är riktigt. Hon, Jag vet inte. hon har inte du, gjort kanske. så mycket. Nej. Nej. Suarez Runan, Filmen Brooklyn. Kate mm. Blanchett. Carol. Charlotte mm. Rampling. 45 år. Och Jennifer Lawrence. Joy. Mm. Jag tyckte ju Mera var minst lika bra i Carol. Mm. Ja, det vet du sa. Så det är lite... Svårt att välja det mellan dem. Men... Då får alla vinna. Ja. Eller hur, det? Järven? är den som vinner. Mm. <laughs> Manliga bästa huvudåldern. Leonardo DiCaprio från The Revenant. Brian Cranston från Trumbo. Eddie Redmayne från The Danish Girl. Matt Damon, The Martian. Och Michael Fassbender. Fassbender, Steve Jobs. Just det. Här måste han vinna, Caprio. Men det känns som att han har ett övertag där. Jag hoppas det. Mm. Om inte går in. Ja, men Nej. det skulle han inte vara värd tycker inte jag. Jag tycker han är bra i den filmen. Det är... Men ja. mm. ha, Har du sett Marschen, eller? Ja, den är jag sett. Ja, hur kommer det, eller är det en komedi? Ja, det skulle ja, det man nästan det. säga. Men man får ju inte det känslan när man ser trailer och så. Alltså, jag tänkte Nej, jag, jag blev jätteöverraskad inte... när jag såg filmen. Att den Aha. var så rolig. Okej. Okay. Mm. <laughs> ja, jag har inte sett den här heller. Du har inte fångat alls mitt intresse faktiskt. Nej. Där var jag klar. Ja. Hur står det till med Martins filmkort? Sitter du för långt ifrån eller? Nej, jag har ett framtaget. Perfekt. Och nu måste ju bara bättre vara med och tävla. det ja. är Martins kort. Vad är det? Hur går detta till? Martin var ju här va? Ja, Hos det mig. vet jag. Ja, det mm. har jag hört. Ja. Och då fick jag ett spel av honom. Ja. Ett frågesportspel. och nej, det är där svåra. Japp. Oh, nej. <laughs> <laughs> Så nu ska du upp Per tävla och ta andra. Lycka till! Och första eh, kategorin är citat. Från vilken film kommer They'll talk to you and talk to you and talk to you about individual freedom. But then, but they see a free individual, it's gonna scare them. Oh, det här är ju som om man känner igen. Faktiskt. Jaha. Har du någon ledtråd? Eh, Motorcyklar. Easy Rider? Ja. Ja. Grattis. Det var bara tur. <laughs> Festivaler och priser. Hur många Oscars vann filmen Crash från 2004? Daverna först. Oj, jag får bara gissa. Eh, Crash. Ja, oh, 2004. Jag kommer, nog, jag kommer knappt ihåg den. Jag vet inte, jag har sett den. Men... Mm. Den får jag nu se om då. Om den är så bra. Eller så fick den noll. Jag eh, menar, jag säger tre. Varför det då? Oj, ja. Tre är rätt. Oh, yes. snyggt. <laughs> snyggt, snyggt, snyggt <laughs> Få en om du säger vad den vann för Nej, kan jag inte <laughs> Foto i alla fall va? Ja, foto Nej. känns jag. som ja Nej. Uh -huh. Bästa film mm -hmm. Bästa manus Och bästa redigering mm -hmm. uh, Ja, karaktärer Cary Grants riktiga namn är detsamma som John Cleases karaktär i A Fish Called Wanda Vilket är det? <laughs> det, är, det är svårt att gissa. <laughs> Nej det kommer jag att kunna. Han hette Archie Leach. Oj. Ja ja. Popcorn. Vem skrev den litter litterära förlagan till Battlefield Earth från 2000 som utspelar sig år 3000? År i Vancent Lugigubben va? Mm. Jag kommer då va hette L Ron Hubbard. Mm. fader. Mm -hmm. Skumt. Mm. Ja, han skrev den sedan grundaren mm. en religion. <laughs> det... det är bra. Ja. Mm. Eh, skådespelare. Robert De Niro och Al Pacino har medverkat i tre filmer tillsammans. Nämn minst två. Ah. Hit. Hit, ja. Nej, jag kommer inte komma på dem. Alltså, jag såg en film med dem för förra året i alla fall. Är det någon gangster också? eller? Mm, ju. Ja, det kan man säga. En gangsterulle, ja. <laughs> det Ni kommer förstå vad jag menar. En liten gangsterulle som heter Gudfadern 2. Ja, ja ja. Just det. Långsamt, ja, ja. Ja, ja, ja. Och eh, The Righteous Kill från 2008. Mm. Och svensk film. I hur många jönsson filmer spelade just Ekman sickan? De har jag aldrig fått se på för mina föräldrar. Aha. De går för mycket på tv Så de blev så anti typ. <laughs> ja. Nej, inte Jönsson-ligan Uppvuxen med hat till de filmerna. Har du något svar, Per? Fem tror jag på, men det är nog Det är bra. rätt jag, vet, vet. <laughs> ja. jag måste säga alla <laughs> Nej. Nej Nej, det orkar inte jag säga heller Fem <laughs> stycken var det Ja jag vet inte vem som vann Nej Nej Vi går vidare på för försvenskade taglines. Mm. Och då börjar vi med livets cirkel. Vet du hur det här går till, jag Nej, nej, säg. Jag, jag säger en tagline här. En, ja, typ, ja. Jag kommer tillbaka blir det ju inte. <laughs> <laughs> det du kommer nog hänga ja. på det. Mm. Jag säger en tagline och så ska ni säga filmen. Mm. Livets cirkel. Lejonkungen. Snyggt. Ja. I rymden kan ingen höra dig städa. Eh. Eh. Vad? Eh. Mun. Nej. Nej. En liten, liten robot. Jaha. En Jaha ja, ja, just, det, ja. Möt dina röster in i huvudet. The Voices. Nej. Nej. ganska mm. ny film. Inside Out. Ja. Ja, såklart. Mm. Den var bra. Mm. mm. Mm. <laughs> Flyg upp till Venezuela. Flyg upp till Venezuela. Ja. Va? En liten scoutpojke En gammal ah. gammal man. Och massa massa massa massa massa massa eller? Nej. Nej. massa massa massa massa massa massa upp till Venezuela. Är det en riktig massa Ja. Konstigt. Ja. <laughs> <Sjö den. laughs> Den för det. den det för Sjöden. den med är för den See them. Mm. See it. See it. Nej. Mm. Hey. Min min. Min. Aha. Min, min, min. Uh, min finding Nemo. Ja. Aha. Oh. See it. Det var att <laughs> clever. Yeah. Ja. Klyftigt, kanske man säger. Mm. Så. Går vi vidare mm. på filmläxan eller? Ja, och där har vi, vi fick två stycken. Mm, tre stycken. Nej, vi, vi valde två, men du kanske har valt att se alla ändå. Nej, men vi fick en annan land också. Ja, just det, ja. I fem. <laughs> 0,5 hastighet. Alltså, jag har inte sett i 0,5. Inte gjort det? Jag har inte hunnit. Det var ja. så långa avsnitt. <laughs> Dubbla hastigheten så blir de ju typ, vad blir de, 12 minuter eller? Ja, det kanske du. Jag vet inte. Jag har, bara Men, sett har, lite, har inte tid med. Lite snabbt här på. Lite panikartat innan. Men jag har sett ett helt det. avsnitt i alla fall. Har du gjort det? Ja. Jag har kollat det klicket. För jag var tvungen att skriva barn samtidigt. Mm. Det var ju rätt så knarkigt. Mm. från Det är ett, ett kanadensiskt barnprogram. Aha. Som heter Land. Okej. Okay. Som är lite som möpparna typ fast på LSD. Okej. <laughs> <laughs> från 2003 i alla fall och framåt jag tror den går fortfarande 7,7 mm -hmm. på IMDb. Oj. N en <laughs> ja. liten flicka har det äventyr i sin mormors bakgård mm. är det en flicka alltså det där? <laughs> eller plastboll Ja. <laughs> ja intressant eller? Ja, men jag såg något avsnitt när hon hittade något, någon, någon, eh, någon fågel eller något i något trä och så stod hon bara stirra på det i flera minuter och sen så var det slut <laughs> jag tänkte du i hastighet. halva Och så vänder hon sig och stirrar på en kamera några gånger och så tillbaka. Och, ja. Känns som att det är inte är jättebra för att visa, visa för sitt barn, eller? Nej, jag vet Nej. inte. Ja, så det var ju bra. Mm. Traumatiskt. Ja, ja, verkligen. Så vi går vidare på The Devils. Ja, det kan vi väl göra. Nej, vi kanske går vidare på spegeln först, eller? Uh, ja, det kan vi göra. Mm. Serlako. <laughs> Serkalo mm. heter du till och med. Från 75 av Andrei Tarkovski. Med Margarita Terekhova och Jankowski, Filip Jankowski med flera. Mm. Den här har jag glömt att kolla upp i IMDb. betyg på. Betyget, ja. Men det är väl åtta eller något. Mm. En döende man minns tillbaka på sin mamma och barndom. Mm. Halvlättslig stämning i början. Ganska, ja. Helt sjukt bra stämning i början skulle jag säga. Ja, det kan nog stämma och de kring med jätteballonger. De sköt upp en luftballong, Sköt upp en luftballong. Ja, de satt upp en luftballong i luften och så åkte de med små luftballonger runt luftballongen. Bara stod jätteballong, det är så roligt. Ja just det. Och så satte de med typ stolar. Ja, bara en ja. jätteballong och så Men jag fattar <laughs> ingenting av den här Gustav. Nej, alltså den är inte lätt att hänga med i direkt. Men stämningen, fotot och allt gjorde att det här jag bara satt som liksom, som i trans som framför en spegel. Ja. <laughs> Nej, men som första inledning de första 20 minuterna satt jag liksom bara med hakan i golvet typ men när den här ladan börjar brinna och strax efter det så var det ju en scen, en drömscen där hon den här kvinnan, mamman där, tvättar håret och sen när hon reser sig upp så börjar taket liksom och rasa in. När hon gick igenom rummet i slow motion. Det... Ja. Det Mind-blowing. <laughs> tänkte på. Ja. ja. Alltså, Tag... vet du såg väl att taket började ramla ner på henne? Ah, ja, det var lite Kommer svårt du att se. Riktigt. Jag glömmer mm. <laughs> det här bakom mig lite rätt snabbt faktiskt. Aha, okay, ja. Förlåt Axel. Mm. Ja, alltså, jag, jag tyckte den här var svinbra. Det var bättre, bästa Andrei tarkovski filmer jag har sett. Jag har sett ståker eller stalker eller vad han heter och uh, Solaris också. Mm. Så jag är, är um... jag ska vi sätta betyg eller ska du dra lite? Jag drar lite först. Mm. Andrei gjorde 32 versioner av spegeln innan han godkände den slutgiltiga klippningen. Mm -hmm. En av tio snaggningar till spegeln. Förlåt, förlåt. 9 av tio Mm. Så Tomas blir 10. Och 10. Ja, det är faktiskt bra. Har du sett spegeln, Babette? Nej, har jag inte. Enligt mig gör du inte göra det då. Nej, okej. Okay. Är det, Nej, det gör jag inte det. <laughs> jo. Jag ska ju se, nästa Tarkovski ska ju se, um, eh, vad heter den? Offret, som mm -hmm. är på svenska inspelat på Fåre. Oj, mm -hmm. spännande. Han och Bergman var ju lite polare. Mm. Ja. Då hoppar vi över på The Devils då. Mm, det kan vi göra. Eller jag kan hoppa vidare på den kanske. <laughs> ja, från 1971. 7,8 på EMDB. Mm. Från 71 av Ken Russell. Med Vanessa Redgrave, Oliver Reed med flera. Mm. Hell mm. holds no surprise for them. Mm -hmm. Skum, knäpp, präst, otäck, fatta inget. <laughs> ja, och jag får erkänna. Jag såg 10 minuter sedan och kan inte kolla mer. Men är det inte ofta så med sådana här gamla klassiker som har jättehöga betyder på EMDB att de är bara liksom weird typ. Alltså man tycker ofta Nej. att det känns som att man inte orkar säga det. Ja, det känns som det faktiskt. Ja, alltså i vissa fall är det så i alla fall. Men alltså, som, mm. som spegeln då till exempel, den förstod jag inte heller allt av. Det var nästan svår att hänga med men det var ändå så att jag tyckte att den var hur bra som helst. Det ändå sävärd liksom. Ja, och sen The Devils den kände jag bara efter tio minuter att jag orkar liksom inte mer. Okay. Och sen, var det, sen var det i och för sig, det var väldigt dålig kvalitet. En eh, avfilmad VHS-kopia typ. <laughs> fast det <var> <laughs> så det var lite dåliga förutsättningar också. Men, eh. men jag, det måste ju ha mycket att göra med att tempot på filmerna har liksom ändrats helt. Mm. Alltså, alltså, van, min man försökte få mig att se, eller vi började kolla Blade Runner. Jag har inte sett den. Mm -hmm. eh, och eh, den var ju bra, men man blir ju inte liksom jag blev inte så här fast i den ändå. Jag, eller jag vet inte, och det tyckte jag var ett typexempel på det, att man alltså tempot har liksom varit så mycket mer långsamt för i actionfilmer så att man liksom orkar inte Man har blivit lite avtrubbad nästan. Mm. Mm. Fast du det är till lite ibland, tycker jag. Jag vet, jag vet. Jag, jag menar absolut inte att man inte ska alltså, jag gillar ju det, fast det känns ändå som att man Lätt blev uttråkad och det är ju jättedåligt och jättedumt, så Jag vill inte vara sån som måste bli stimulerad hela tiden liksom på det när man ser film. Men just Blade Runner har jag hört många, inklusive mig själv, som första gången såg den så fastnade de inte alls för den. Nej. Och sen andra gången så sätter de 10 av 10 ah, på okay. den. Ah, ja, okej. Ja, men så kan du vara. Så ja. jag har ju 10 av 10 på den nu. Första ja. gången kanske var 6 av 10. Ah, okay. Ja, okej. Men jag ska ge den en, en chans till då. Mm. för det förtjänar det ju. Ja. Mm. Mm. Mm, mm, mm. The Devils var filmad på sommaren 1970. Mm. Och jag är den här samma betyg som spegeln tyvärr. <laughs> du vill inte ha tillbaka Axel. Jo. Han var, Axel. Jag gillar Axel. Ja. Inte hans filmer dock. <laughs> mm. mm. Har du sett igenom dem? Mm. Eller så har du såkt, såg du en tredje också? Nej, eller? nej, nej. Inte efter de här två. Nej, just det. Ja, då kör vi får Babette till oss en läxa då. Mm. Mm. Japp, ni har kanske, jag har två stycken. Min första huvudläxan, om ni har inte har sett den så ska ni se When Marnie Was There. Mm -hmm. Det är en japansk animfilm. Mm. Hiromasa Yonebayashi heter han som har gjort den. Väldigt bra. Jag såg det med min treåriga son men han, han tyckte det eller vi tyckte den var väldigt bra allihopa. Spännande. 7,8 på Ja, vad heter den? Eh, när Marny var där. Ja. När Marny var Inte sett. Nej, kul. Yes. Äh, <laughs> <laughs> ja. Ja, vad kul. Ja, den tar mm. vi. Mm. mm. Ja. Då, då behöver vi inte fortsätta, va? Nej. Nej. Nej, då kör vi på den. Ja, mm. perfekt. Du kanske får skicka en länk sen. Eller, vet du vilken äger, Gustav? Ja, jag vet vilken det. Ja, perfekt. perfekt. <laughs> då är vi... Går vi vidare om vi ser sett några filmer sist? Om vi sett några filmer sist? Sen sist. Mm. <laughs> Vet ni vilken jag såg i veckan för första gången? Nej. Shaun of the Dead. Oj! Aha. <laughs> <laughs> Fy var nöjd jag var då. Att, för jag har min bästa vän har sagt hela, hela vårt tonel. Det är världens bästa film. Du måste se den. Det är min bästa film. Det är bästa filmen. Och jag har liksom aldrig... Eh... Jag har alltid hatat zombies, jag har liksom aldrig klarat av zombies alls på något sätt i några, några filmer. Jag vet inte varför, men det är ingen zombiefilm så, det är inte det som det är fokus på bla bla. Mm. Men sen så har jag ju varit besatt av Walking Dead. Mm. Ja, fastnade helt och vi, jag är verkligen helt ja, fast i den scenen. Så efter det så har jag fattat grejen och nu kunde jag se Shaun of the Dead och älskade den. Gött. Sjukt rolig alltså. Ja, ja det var kommer ihåg av den nu. Det var rätt länge sedan jag såg den, men ja, då var den ju om. jättebra. Se om den. Ja, egentligen. Ja, det, ja, det kan nog vara dags för det faktiskt. Det var ja. väldigt länge sedan jag såg den nu. Ja, fantastiskt rolig. Mm. Ja, har du sett något? Mm. Jag har tagit mig an den filmen som jag tyckte var läskigaste någonsin. Mm -hmm. Kinders List. Oj, oj, oj. Den har, du, ja, den har du hållit på. Ja, för jag Varför? Vadå, läskigast någonstans? Nej, som... men den är har lite svårt för tra ja, ja, ja. tragiska filmer. Och det kanske är en av de mest tragiska som ja. man kan tänka sig. Ja, så den här har ja, den har dratt på jättelänge för att den har varit ja, läskig och otäckt. Mm. Det blir ju otäckt när det blir på riktigt, om man säger. Ja, fast mm. det är ju inte på riktigt. Ja. Nej, men ja, ja, mycket historia och sånt, det är, det är väl inget egentligen? Nej, precis. Men just nu det här, usch, mm. ja, usch, Det är en vik mm. riktig, viktig film egentligen. Mm. Men jag är ju en störd människa som eh, knarkar sånt. Jag mm -hmm. läser sådana böcker bara och kollar bara sådana filmer i princip. Alltså du vet, bara såna tunga, verklighetsbaserade, mycket andra världskrigets filmer mm -hmm. mm. Jag är jätte inne på det och alltid varit. Ja, det är, är väldigt bra. Ja. Mm. Vad, vad tyckte du då? Uh, uh, ja, du. den var bra. <laughs> ja. Man sa i, usch, usch, uh. Men mm. då fick man inte se så jättekul är Nej. Så man får se ju vissa andra här. Från 1993 i alla fall. 8,9 på IMDB. Mm, shit, det är högt. Ja, det, det, är väl, det är väl väl väl Ja. Ah, jo. Steven Spielberg har gjort mm. den. Liam Nilsson, Ben Kingsley. Inte Nilsson. <laughs> Nilsson. <laughs> ja. Liam Nilsson. Han är ju briljant i den filmen. Ja, ja. Hjälp. Men jag tycker nog nästan att. Han, Ray Ann, ja. Han är bra i den här ja, han? Spelar han? Han, spelar han? han spelar ju äh, föreståndare på ett av de här. Ja, just det. Mm. Står du och skjuter folk på botten? Oh, han är ju helt gräslig. Mm. mm. Uff. Man Just förstår det. att han tappar näsan sen. Ja, mm. det förtjänar <laughs> Och så Car Caroline Goodall. Mm -hmm. I Polen under andra världskriget blir Oskar Kindler gradvis mer bekymrad för hans judisk judiska arbetskraft efter att ha sett deras förföljelse av nazisterna. Och det. Ja, uh, uh, uh. Men mm. först, först vet jag inte om man bara var ute efter pengarna, eller? Ja, jag kommer inte ihåg riktigt det här nu, men... Jo, men så är det lite, va? Precis. Först så går han ju in ganska hjärtlöst. Ja, det kändes som det. Ja, och sen så, men sen blir han ju mer och mer involverad känslomässigt, liksom. Mm. mm. Under det finns ju bara en andra världskriget-film som är sådär, som man faktiskt mår bra av efteråt, i princip. Det är ju... Livet är underbart. La Vita i Bella. Mm. Den, den är ju... På tal om andra världskriget film alltså. Mm. Ja, precis. Den, den har ni sett båda två såklart. N nej, ja, jag har sett den, men jag ska se den. Den ligger på listan. Ja, tror jag. ja den är ju... Alltså man mår inte bra, men man mår nagerlunda bra. Förvånande mm. världskriget film. Vad är den heter nu? Han... Lavita Ebella. Ja, han... Lavi... förlåt. Han som har... Han som spelar huvudrollen och regisserar det. Ja, just det. Han hade ju inte roligt tal på Oscarskolan. Där. Ja, Roberto Benigni. Ja, just det. Ja. Ja, han är ju helt ljuvlig alltså. Mm. fin människa. Mm. Mm. Ja. Här satt jag med tårar som bara rann i slutet. Oh. Det var ju mm. riktigt fint mm. i slutet. Ja, verkligen. Det är ett bra tecken. Ja, det är det. Mm. Mm. Steven, Spielberg har inte Steven Spielberg har inte fått betalt för den här filmen. Han vägrade acceptera en lön. Med hänvisning till att det skulle vara blodspengar. Istället för ja. att de pengarna till... Shoha Foundation. Okej. Okay. Mm, det, det är ju fint, fast ändå inte. typ för att man, han, han har ju han klara sig om man säger så. Ja. Mm. <laughs> jo, men det är fint. Mm. Det var det, mm. man Sju av tio kastruller till Kindes list. Mm. Men, men jag ser ju varför den är värd 8,9. Mm. Och det är en jätteviktig film. Ja, det är det. Mm. Mm. Så. Ja, ha, jag har varit på bio- Och sett uh, Macbeth mm -hmm. från 2015 av Justin Kurzel som precis har avslutat filmningen av Assassin's Creed. Mm. Mm. Det var det jag skulle komma till. Mm. I rollerna ser vi Michael Fassbender med Marion Cotillard, Paddy Considine med flera. Och det här är ju då såklart en filmatisering av Shakespeare's Macbeth. Fast eh, Alltså själva stilen på filmen är mer. Vad ska man säga? Det är fortfarande Shakespeare-dialogen. Vad har du med den? Ja. Där kan vara rätt skör ibland. Ja. Men sen är den liksom. Det är stora. Så säger säga, det är väldigt våldsam. Och blodig. Och mycket slagsmålscener och sånt där. Mm. Eller inte mycket, men när det väl är det så är det väldigt våldsamt. Mm. Och så jag har lite svårt för den här Shakespeare dialogen emellan eller liksom i vissa filmer som jag sett. Men här tycker jag det funkar väldigt bra. Och en stor del av det är nog att det är en sån inlevelse av alla skådespelare. Så en extrem, extrem inlevelse. Ja men det är festbender den va. Mm. Ja, han är alltid väldigt bra. Mm. Ja, ja, jag håller med. Och Marion också, hon är en av mina favoritkvinnliga sköldsor. Mm. Så grymt bra tycker jag. Mm. Så jag satte en 7 av 10 på den här. Absolut servärd. Mm. Tror vi 7 av 10 filmer är det, de kan man lika gärna se hemma. Nej, men den här är rätt så bioaktig alltså. Mm. Extremt snyggt foto. Ja, det är klart, det är kul att se på stor, stor duk. Mm. Precis. Mm. Har Babette sett någon mer? Eh, ja, jag har ju som sagt sett eh, serier, mycket det senaste. Mm. Men eh, en av de senaste filmen jag har sett är Kingsman, Secret Service. Mm -hmm. Jag vet inte om ni har pratat om det någonting. Eh, har du nämnt den någon gång, men... Jag tror det. Just har du nämnt den. Den tyckte jag var väldigt bra. Mm. <laughs> jag vet inte, jag, slutet tyckte jag var så fruktansvärt dåligt Jaha Så det, så det eh, Nu måste jag minnas hur det slutar Speciellt sista skämtet ah, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, just det Ja, just det, nu vet jag vad du menar Det blev ja, nästan men, arg där Ja, det var lite, kanske lite överdrivet men, <laughs> men det är ändå väldigt spännande hela tiden Och rolig och ja, ja, Jag gillar den ja, mm, men jag det tyckte ingen... att den, det var en underhållande film, tyckte jag. Ja, Sen så tycker ja, jag underhållande. Här håller jag inte med riktigt i den hyllningskören- för det är väldigt många som tycker att den var jättebra. Nej, så, så. sex och en halv av tio kanske. Något sånt. Mm. Ja, mm, Ja, något sånt. Ja. Men äh, ja. Sen så har jag faktiskt sett Mission Impossible- äh, tre senaste filmarna- för jag hade de tre och sig i kapp. Mm -hmm. Oj, hur var det att se dem så tätt in på varandra- Det var konstigt som Cruise ah. åldrades eh, i inte <laughs> oh, <cool. laughs> Jag blev lite ledsen av sista filmen. Jag var nej, jag var ju så snygg fort våld förra filmen. <laughs> Fast Men det, det är inte väldigt... för mycket, eller? Nej, tycker jag inte. Nej. Eller jag eh, nej, jag tycker inte det. Alltså när jag tycker det är väldigt hög kvalitet på alla de tre. Och spännande rakt igenom och kul och väljorda och ja. Man, de är ju väldigt påkostade, märker man på alla sätt. Så. Ja, det gör ja, men jag tycker att de ju. Men de är ju inte, de är ändå fortfarande ganska smakfulla, tycker jag. Mm. Alltså, de är ju inte sådär så att det blir överdrivet. Så jag tycker de är väldigt bra. Och jag tycker jag om ton Cruise väldigt mycket också. Så att, <laughs> det gör inte ja. vi. <laughs> Nej, jag vet. Jag kommer ihåg när du sa den när Martin pratar om Magnolia någon gång. För ja. det här inte... är ju magisk Ja. Jo, men han spelar ju bra, men... Vem som person vet jag inte. <laughs> nej. Nej. Nej. nej, men eh, jag är ju lite sån här, eh, vet du det? celebrity stalker nästan. Alltså jag älskar mm. att kolla talkshows. Både jag med min man kollar väldigt mycket talkshows hela tiden. Mm. Eh, Graham North, kollar ni på det eller? Nej. Eh. Nej. Det är ingen som jag gör Jag kollar det. inte så mycket talkshows nu nej, tiden. Okay. Nej, okej. Okej, okay, men Graham North, tycker jag är eh, det är ju en brittisk, eh, i väldigt bra talkshow. Mm. Där oftast alla skådisarna sitter tillsammans i en soffa. Så man liksom, det blir en eh, väldigt dynamik. De sinsemellan mm -hmm. eh, Och också ett väldigt bra sätt tycker jag att se. Verkligen på riktigt hur, eh, hur skådisarna är. Liksom, rent privat. Och ja Cruz han har ju verkligen hybris. Har han. <laughs> Men han är ändå väldigt... Eh, jag vet inte om det är hans... Han känns ändå liksom god på något sätt. Men en som absolut inte känns god. Som jag fick värsta jag är inte värsta chocken, men jag fick liksom, blev förvånad över hur otroligt oskön han var. Det är ju Ben Stiller. Mm -hmm. ja. alltså, jo, men det lyser nog lite igenom tycker jag. Ja, alltså han var ju extremt oskön. <laughs> ja. Så nu kan jag inte se film med honom alls, eller det har jag inte kunnat på tag. Men ja, jag vet inte, han blev förvånad över hur oskön han var. Annars så tycker jag att Graham Norton är verkligen en rekommendation till sådana som gillar talkshows. För den är... Mm. En väldigt, väldigt bra talkshow som väldigt få har upptäckt i Sverige, upplevde jag det som. Mm. Jag har egentligen bara kollat på Letterman och Conan O'Brien, men det är ju ett tag sedan, Ja, Färland är ju rolig också, tycker jag. Mm. Det har nästan dött ut för mig, det här med talkshows. Ja, mm. för mig också tyvärr, men jag vet ju att det finns... Conan mång, är ju fortfarande mång... väldigt rolig. Ja, ja. Ja, han håller ju verkligen fortfarande. Mm. Ja, men jag tror mm. man är sån som en, alltså jag tror man är sån antingen så gillar man det eller så gillar man inte det för jag vet ingen annan nivå av som kollar på talkshows och jag har alltid gjort det och gör det fortfarande jättemycket. <laughs> men jag har kollat jättemycket på det förra. Så... Ja men det var nog ah, förr okay. när man inte... Nu är det så lätt att slänga på en film istället. Mm. mm. Och sen var jag ju på både Letterman och Conan och Brian live och sen var det inget kul att se dem på tv länge. Jaha, <laughs> <laughs> som med det också. <laughs> ja, precis. <laughs> Vad kul. Det hade ju... Okej, nej, det kanske jag inte ska göra det. Då kanske jag tappar alltihopa. Jo, det ska man. Det var väldigt kul. Ja, det är en okay. mm. mm. Jag tänker mig. Mm. Mm. Jag väntar med min lite, Gustav. Min sista här. <clears throat> har du bara en kvar? Mm. Jag har sett så himla mycket film, så jag har ju massor med filmer här. Mm. Men uh, jag kanske får uh, sola lite. Ja, kör på. Ska vi, ska vi ta helt eller? Ja, eller? Om vi inte vill tala. Uh, jag kan ta någon annan innan då. Mm. Uh, på tal om uh, uh, filmer som um, jag ska säga, tragiska filmer. Så såg jag en Oscars nominerad film uh, dokumentären Winter on Fire, Ukraine's fight for freedom från 2015 av Avgeni Afinevski. Mm. Det här är alltså som sagt en Oscars-nominerad Netflix-dokumentär- mm -hmm. som skildrar vintern i Ukraina mellan 2013 och 2014- då man demonstrerar på Gatrotorg för man vill med i EU- om man inte fattar fel. Det hela urartar när polisen ingriper- och utvecklas alltså, till ett fullskaligt inbördeskrig nästan. Det känns väl nästan fall när man ser filmen. Och den här är fruktansvärt jobbig att se- Mm -hmm. Ja, vad är det du och Olsson pratar om? Ja. ja uh, vill jag se. uh, Man ser ju folk som blir hälskjutna och allt möjligt. Det är speciellt en scen som liksom ätsar sig fast. Man ser en gubbe som uh, springer och hjälper folk och bär dem på bårar och sånt. Och så, precis när han kommer över ett krön så blir han skjuten och så liksom, försöker han kravla sig fram men sen så ser man han bara faller ihop. Uh, uh, uh, uh. Ja. Ja, den kommer jag ju säga, ja. Hur <laughs> kommer du Jag är ju störd. Ja, jag, mm. är ju jag älskar dokumentärer. Mm. Och jag älskar tunga dokumentärer. Mm. Men det mm, finns på Netflix. Mm. Den påminner ganska mycket om en annan Netflix-dokumentär som också var Oskars nominerad förra året som heter The Square. Oh, just Ja, Det den den handlar ju om sett. nästan samma sak också fast i vart det nu var. Så de är väldigt lika varandra. Och alltså, Den här var nog nästan jobbigare. Men väldigt, väldigt, väldigt bra. Det är så nära också Ukraina. Mm. Ja, men det kan ju bryta ut när som helst. <laughs> ja. ja. Så den, jag vet inte det. Det säger jag varje gång jag pratar om dokumenter, Det är svårt att sätta betyg då, men... Mm. Mm. men ja, jag säger bara att den är väldigt bra och väl... rekommendation. Och den kan nog säkert vinna Oscar. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Nu får du ta några seger då, bara om du vill. Mm, kan du få. Eh, ser jag har sett senaste. Mm. Ja, men det är ju... Making a Murderer. Mm. Ja, som var fantastiskt. Vill du väljord. prata av det någonting om den utan att spoila för mycket? Oj, det är svårt. Det är svårt att så inte. Men det är ju alltså ett, ett väldigt bra porträtt av rättssystemet i USA och hur otroligt dåligt det är. Mm, det är ju intressant att se sådana, men det, samtidigt så är det ju synd att det finns så många dokumentärer om det. Att det Aha. ska behöva finnas. Ja. För det verkar ju helt värdelöst. Ja, tydligen så behövs det fortfarande. Ja. Ja. För speciellt här med Making of Murder så ser man ju liksom att det funkar ju inte överhuvudtaget. Det är ju helt Nej. galet. Och att det får liksom tolv eh, vanliga människor som eh, typ hellre vill eh, hem och kolla på serier. <laughs> <Det var> allt, <laughs> så sitter ju allt... juryn liksom som bestämmer, som bestämmer folks eh, framtid. Allt handlar ju liksom bara om att påverka juryn åt rätt håll. Mm. Och, och de kör ju med så fula knep, de liksom inom, ja. citationstecken, inom citationstecken råkar säga saker som ja. Jaha, nej, det får vi stryka, men det då kan ju inte stryka, det i minnet på liksom Nej, en grej det som in... jag täckte också mycket på är skillnaden på USA och Sverige Att när ett fall pågår, eller vad ska man säga, en rättegång pågår i Sverige mm. Då får du inte se eh, den som är, eh, vad heter det? Anklagad. Åtalad. Ja, precis. Ja. Ja. Åtalad. Eh, utan den har ju ofta liksom en dyk över huvudet. Och man får ju aldrig se massa ansikten på familjemedlemmar. Och, och, och brottsoffrets familj får man ju sällan se. Och liksom det är väldigt nertystat här i Sverige. Vilket är väldigt bra för det färgar ju inte. Det, då blir ju inte. Eh, Befolkningen, eller ja, de som tittar så färgade. Nej. det. Nej, och, och, och gör medlemmarna. De har ju följt det här i. Liksom på nätet och i nyheterna ja. och sånt. Så de har ju liksom redan en bild av... Ja, ja, ja. Alltså det, de vet ju redan. Eller de har ju redan en klar bild av vad, hur de tycker och mm. Det är så fruktansvärt hemskt och likadant med en, en stor del av uh, Making a Murder så handlar det ju om uh, Steven Avery. Det är han som är själva... Han som blir anklagad. Mm. Uh, hans uh, systerson som är... Uh, ja, han är i IQ på 70 och liksom det, han är ju liksom väldigt efter, om man mm. ser Och det är så fruktansvärt att följa hur, hur rättegången är mot honom. Och, ja, alltså, nej, det, det var verkligen tungt. Alltså, jag har ju läst, som sagt, allt man kan läsa om den serien och pratat med alla jag kan prata med. Och <laughs> det liksom går inte att prata lite, för det är så, så tungt. Alltså. Sen är det ju så jobbigt i, i den här och andra sådana här dokumentärer att Det blir ju alltid till slut att det är den åtalade som ska bevisa sin oskuld och inte tvärtom. Ja, precis. Det är det som är jättefel. Men det tyckte jag, eftersom jag såg Jinx precis mm. efter där. Eh, samma sak där med då som hela tiden ställer sig på hans sida och liksom haha mm. skrattar och släpper honom fasta han, det har bevis på att han har styckat och mördat den här människorna. Alltså det är så galet alltså. Mm. Så det men eh, ja, som sagt, det Det är väldigt, väldigt sevärt och väldigt, väldigt eh, tankeväckande och ja, viktigt också, mm. kan man ju säga. Jo, men så här är ju jätteviktiga att se på egentligen. Mm. mm, klart. De flesta dokumentärer är ganska viktiga, mm -hmm. eller mm -hmm. Jag såg eh, den här eh, om SeaWorld, Blackfish, ja. vad heter den? Mm. den såg jag också nu för några veckor sedan och bara... Eh, ja. Egentligen så bara hatar man ju hela mänskligheten när man har sett något sånt. Ja. <laughs> så jag så är det inte så bra det, att se det. Men ändå så ser man det. Det gick väl sämre för SeaWorld efter det va? Ja, ja, faktiskt. De är ju, de har ju tappat otroligt mycket besökare mm. efter den dokumentären. Men de är ju up and running fortfarande. Mm. Men jag tror det var tre stycken späckhuggare som har dött inom sex månader. Mm. På SeaWorlds olika anläggningar. Utan någon slags förklaring till vad som har hänt eller någonting. Mm. Uh, och, ja, så de är ju blåsvärdar hela tiden och, ja, det är ju, man blir ju arg på alla de som man typ går in på Instagram och kollar på hashtag Seaworld så är det ju folk som fortfarande åker dit och tycker att det är helt okej, okay, jag kan inte fatta det Eller, Nej. jag tycker inte att det är upp till var och en faktiskt, jag tycker att det är, ja, jag tycker mm. det är riktigt, uh, går inte att på något sätt Nej, du läggs pengar på fler saker ja, definitivt ja, precis ja. Hopp. Mm. Så vi går vidare. Nej, tar du några fler, Gustav? Okej. Okay. Jag har sett en, en film som heter Kronos från 85 av Ron Frickel Och det är han som fotade Koyanis Katzi som vi hade i Läxa en gång. Kommer du ihåg den, Per? Ja, den var rätt bra. Mm. Och här har han då gjort en egen trilogi i samma stil. Oj! Den första delen är en kortfilm som heter Kronos. Mm. Den är 43 minuter lång. Och den tyckte jag till och med var bättre än Skjörande Skatsi. Den, den får nog kolla upp. Mm. Det är sådana filmer man inte ser på egentligen. Jag, jag ser inte på sådana. Nej. Ja, det, alltså den, de, de filmerna går ju nästan inte att jämföra med något annat. Nej, verkligen inte. Det är ju bara bilder liksom, med kom, komponerat till musik. Mm. Oj. Och det blir helt hypnotiserande att sitta och kolla på nästan. Ja, ja helt rätt. Det har du helt rätt i. Det är speciellt en scen i den här Kronos där de har... Med någon hjälp av någon så här timelapse-filmat. Jag tror det är Grand Central Station i New York. Man ser hur folk uh, går fram och tillbaka. och Med väldigt snabb och pulserande musik som gör att man liksom pulsen går upp på en själv. När man sitter och kollar på den. Allt är snyggt i timelapse nästan. Timelapse. Mm. Det är väldigt mycket timelapse i den här. Mm. Men det är väldigt bra gjort. och uh... Vad heter det, så det? Kronos? Kronos. Det finns ju någon annan skräckvis som heter Kronos. Och så... Ta inte fel bara. Oh. <laughs> Nej. Det lätt spännande. Från, från 85 av Ron Frickle. Mm -hmm. Så den här kan jag verkligen rekommendera att man ser. Jag har inte sett de andra två men de ska inte vara riktigt lika bra hört. Mm. Så, men den här får ni av 10 av mig. Oj. Mm, det låter ju... Den var ju bra... Vad den heter. Kojane Skatsi. Ja. Mm. Jag får lägga till i listan här. Mm. Eh, jag kan ta en till så har jag bara vår gemensamma kvar sen. Mm. The Visit från 2015 av M. Night Shyamalan. Ah, just det. Man får sitt eh, återkomst. återkomst. Med Olivia De Jong, Ed Oxenbold, Diana Dunagan med flera. Och Den här handlar om eh, det är en familj med Två barn och en deras mamma som har fått en ny kille. Mamman och killen ska åka iväg på en resa. Och då ska barnen åka till sin, sina mor och farföräldrar. Som de aldrig har träffat. Oj. Så de sätts på tåg och åker eh, till dem. På stationen så står, det, står de där med en skylt. Med deras namn på. De åker till deras hus. Och... Eh, ja, allt verkar väl bra fram tills kvällen kommer. Och eh, de märker att eh, mormodern är död. Nej, men hon beter sig <laughs> fruktansvärt konstigt. Hon liksom vankar omkring eh, och, och typ kaskadkräks. <laughs> Det är inte och lite sådana saker. <laughs> normal grandma behavior. Mm, nej, och sen nästa kväll så hör de hur, hur det bara snabba fotsteg ut i korridoren. Då öppnar de så ser de den där mormoren springer omkring. Eh, ser läskigt ut. Aha. Eh, ja, Den är väldigt faktiskt kuslig den här filmen. Och, och det är ju found footage. Det funkar faktiskt i skräckfilmer. Mm, och det funkar bra i den här också. För um, hon uh, ska göra någon dokumentärfilm till sin skola tror jag det Eller om det är för sin egen eller något sånt där. Hon är väl aspirerande filmmakare. Mm. Um, så hon vill dokumentera allt som händer. Och speciellt då när det börjar hända konstiga saker så vill hon ju dokumentera det. Såklart. Mm. Um, det finns en... Jättedålig sak med den här filmen, och det är den här lille killen då. Han har ett stort intresse, och det är att rappa. <laughs> så i några scener så kör han lite freestyle. Han ska impa på sin mormor och såna grejer och kör en freestyle. Och det är verkligen skämskudde på de scenerna. Ja oh, nej. Men det är egentligen det enda som jag tycker är dåligt i den här filmen. Jag tycker att den var väldigt bra, och en väldigt bra återkomst av. Tylerman. Ah, jag tycker har gjort något annat, gjort speciellt bra filmer förutom Sjätte sinnet och Unbreakable kanske. Jag vet inte, du har sett några mer än någon tag. Jag har sett några till. För jag har tips om en bra skräckfilm då om du var färdig med vissit. Mm, jag ska bara säga en sak till. Ja. En, annan, en, en till dålig sak. Det är, eller det har också med den här rappan att göra. Det är att han väljer att lägga en sista rap-scen med den här lilla killen precis i eftertexterna. Så det sista man lämnar filmen Nej. med liksom, är känslan av det där. Och det ofta är sista känslan som är lite avgörande, så det är lite synd. Ja. Att han gjorde det, valet. Men annars så ger jag en 7 av 10 till den. Mm. Så den är sedvärd. Absolut. Ja, du får jag, tipsa. Jag tycker att det är svårt att hitta bra eh, skräckfilmer. Eller spännande. Jag tipsar om är ingen skräckfilm det är en väldigt, väldigt, väldigt spännande typ. Triller Mystery, jag vet inte hur man ska kalla det Men något sånt, The Gift har ni sett den? Jason Bateman mm, Nej Jag tror inte jag sett den heller med, Det var min plan B på tips annars Eller ja, en, en nya filmläxa Ja, eh, den är väl ganska ny eh, Från 2015 ja, 2015, ja precis Är det med han eh, Joel Edgerton också? Ja yep. mm. Den har jag inte sett men jag vet vad det är Ja ah. Den är faktiskt väldigt spännande rakt igenom. Mm. Det är Edgerton som har regisserat den, va? Är det det? Ja, det är det. Precis. Nästan alla filmer. Nästan alla skräckfilmer brukar skitta sig i tredje akten. Mm. Mm, det är rätt vanligt, ja. Mm. Det bästa skräckfilmen jag vet, det är ju Them, eller Ill, som den heter. Mm. på... Den har jag sett faktiskt. Det är, helt... är en väldigt rolig twist på den. Ja, den är helt fruktansvärt spännande också rakt igenom. Vad heter? Du Det är Ill? Nej, den heter Vem på engelska. Men alltså, Ill är ju det franska. Den är en fransk film. Ja, ja de i, är ill, på skräck. franska. Ja, Det är väldigt bra känsla hela tiden. Väldigt bra skådespelar. Ja, den är grymt äh, spännande den filmen alltså. Mm. Alexandra säger ju att äh, en bra skräckfilm... Det är... Det avgörs hur mycket mardrömmar man eh, drömmer sen mm, Det gör ju inte jag i vilket fall som helst men... Nej, jag drömmer inte heller Hur mycket mardrömmar jag inte Nej. Den här den är, den är väldigt kort också 77 minuter mm, Det är en bra sak mm. il mm. Oj, ja, just det, den är väldigt kort ja det är nog en kvart typ Jaha. Perfekt mm. <laughs> Så vi drar vidare på Hate for late nu då Mm, Från det kan vi göra. 2015. Mm. 8,0 på IMDb. Den har så högt dessa. Mm, fast nu är det inte så många som har sett den än. Nej, Nej precis. En prisägare och hans fångar blir tvungna att ta skydd i en stuga som nu bebos av en skara skumma typer. Mm. Behöver vi säga vem som har gjort den här, eller? Det är inte Tarantino i alla fall. Mm. mm. Med Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Samuel L. Jackson. Med flera. Mm. En prisjägare och hans svången blir tvungna att ta skydd i en stuga som nu bebos. Där har vi tappat. Det har <laughs> <laughs> ju redan sagt. Jag skulle läsa det här. No one comes up here without a, a damn good reason. Mm -hmm. Jag är riktigt mycket färre än musiken, den titeln ja. musiken. Med det som Ennio Morricone ja, just det. Ja. Han har ju skrivit till den här Ja, det var lite skum i början musiken Ty mm. Jag tyckte inte den var så bra Men sen efter, Aj, Det var riktigt riktigt bra, jag lyssnade flera gånger på den mm. Grym var den mm. och, och vad jag gillade Att den var så splatterig Det var nästan en splatterfilm <laughs> Ja men det tog ett tag i den det... det hände ju inte så mycket sånt På ganska länge Nej, för Första gången bara så jag bara blev det helt paff Mm. Nog för att han har haft med lite sådana scener förut, men in, inte så här. Nej, det här var nog kanske det mesta han har gjort i den i splattergenren. Mm, det gillar jag. Och det märktes ju att det var Tarantino. Mm, och det märktes att han var skriven som en pjäs. Ja, det gjorde det. Det, det, det tog ett tag innan man kom in i Mm. Men, och, och, och så återkommer vi lite till... Eh, Lukas och Tom i ju frågat hur jag kan se på filmer i hastighet, eller... Inte bara de men... Ja, det är ganska många som ja. reagerar på det nu. när men, du säger det. Men den här kommer på... det skickar jag ut till dig flera, någon, några dagar efteråt. att mm. Att jag inte märkt att... Du hade inte tänkt på det, att Nej. det var i, i vanlig hastighet. Nej, precis. <laughs> och då är den ändå tre timmar lång, den här filmen. Ja. Så det är ju jättebra ut mm. Ja, det är det. Mm. Jag tyckte det var så roligt det där, när de med dörren... Men mm, skulle du stod och skrek. Så. Ja, en skriker den andra och de andra skriker den och slänger mm. den. Ni måste spika fast den. Med två mm. bröder. Mm. Mm. Nej, men jag var, jag var rätt nöjd då med den här. Ja. Alltså, det, det är inte en av hans bästa tycker jag inte. Nej, det är absolut inte. Men fortfarande bra. Mm. Sen är det ju faktiskt ganska lik. Eh... Uh, Reservoir Dogs också. Ja, jag har en liten här, i Köstau. Enligt Tarantino så har han hämtat mest inspiration från The Thing och Det hänsynslösa. Mm. Ja, <laughs> oh, The Thing, ja det är sant. Mm. <laughs> det är ju mm. och det är en som skrivit musiken till The Thing också. Mm. Och, och det är också enligt Tarantino då att. Eh, nu plockar jag det i luften, eller det jag kommer ihåg jag läste lite snabbare. Mm. Att. Det används lite som skulle, skulle ha använts till The Thing. Ja, okej. Okay. Och används till Hate for mm. Har du sett den här Babette? Nej, tyvärr. Nej? Nej, jag vill gärna se den. Mm. Mm. Tarantino, han är ju, by the way, crazy person alltså. Mm. Ja, okay. oh. sjukt skön alltså. <laughs> Så himla rolig, galen människa. Ja, oh, shit. Men okay. sen är frågan om man inte är lite väl bakåtsträvande i vissa grejer. Det är ja. med att han är så anti streamingkulturen kulturen och sådär. Ja, ja. Skrivit handskrivna brev och så till Netflix. Och... Med hjälp, ja, ja. Men han är ju lite så här... <laughs> ja, han är väldigt insnöad på sina grejer, liksom märker man ju. Det bara mm, det jo, som mm. Sen är han ju väldigt förespråkare för film, alltså analog film ja. Och men han det är kanske väl... är kul i och för sig att vi är Ja, men det, det. Är, det ja. håller jag ju med ja mm. Det är det ju faktiskt att nå... Att att nå är det ju att gå på bio och sitta och kolla på streamingtjänster hemma? Jo, men jag menar, han menar ju att han vill ju inte ha... Vi såg den ju inte på film, men vi såg den ju på digital. digital ja. Mm. ja, men han har väl inte det som en musiker som inte vill vara med på Spotify, typ? Så är mm. Ja, lite ja. så är han Aha. ju precis. Mm. Ja, det kanske blir lite dumt. Man, man får inte ja. vara... Man får inte ja. nu, finns, nu finns ju på Fiction och... Reservoir Dogs på Netflix väl? Ja, jag har för mig det. Jag har för med att jag sett i alla fall Reservoir Dogs. Där jag... mm. Jo, det tror jag. Jag mm. talar emot dig lite. Mm, ja. vad händer där? <laughs> jag vet inte. Han kanske inte äger rättigheterna till dem längre. <laughs> Nej, precis. Cool. precis. Mm. Vi tackar folken i Litköping också. Mm. Vi var faktiskt på Röda Kvarn. Med mm, 4K-projektorn. Då... Precis. Och det var första filmen jag såg i, i 4K där. Mm. Det var väldigt crispy. Det var krispigt. Mm. Mm. Så är mm, det. Ja. Ska vi gå vidare på flicksort eller har vi något mer? Nej, jag är nöjd så. Mm. Är Babet nöjd? Mm. Jag måste ju säga att du åt förfärligt härligt skratt. <laughs> <Ja>. <laughs> Tack. Eller vad man ska säga. <laughs> vi kör vidare på Fixord. Mm. Jag går in här på datorn. Uh, Du kan förklara vad det är om mm, just det. en flickköp, en sida på internet som man får upp två filmer mot varandra. Mm. Och så får vi försöka komma överens vilken film som är bäst. Aha. Mm. Hoppas mm. vi sett dem. Mm. Då har vi första duellen som är eh, The Hangover mot Superman Returns. Hangover lätt. Ja, hangover ska jag mm. också säga. Ja. Mm. Mm. Jag håller med. Blood Diamond mot The Incredibles. Men åh, oh, vad jobbigt <laughs> Ja, det var lite svårt Jag inte jämföra eh, Jag vet inte Blood Diamond har jag för mig väldigt bra mm. Ja, jag har också för mig Ja Jag gillar äh, Sympelten också mm. Nej, jag, äh, jag får inte ändå säga Blood Diamond så ja, bilten, jag, det, jag, jag trodde jag var bra Sen såg jag om den och Jaha. upptäckte att den var Inte så bra som jag fick för mig Som jag var minst den liksom Och det var många som tycker att det är, är Pixars sämsta ja, för mig det. Så det kanske stämmer att den inte är så bra om man ser om den? Nej, för jag vet att när, jag, när den kom, jag såg den och tyckte den var fantastiskt rolig. Och, men då var jag ju, jag vet inte, den kom ju rätt tidigt. Okej, kan ju mm. inte varit mer än 14, 15 eller något när den kom kanske. Kan det stämma? Den kom, ja. jag, är, jag, är, jag är 26 år nu. 12 år sedan. Kan det stämma? Ja. Något sånt ja. 2004. Ja, precis. Mm. det stämmer ja jag fick den känslan när jag, jag såg framför mig hur jag såg ut när jag såg den typ. <laughs> mm. <laughs> jo nej men nej jag jag säger Blood diamond, ja. ser Blood det diamond. jag säger också blå det med okay. Eniga. Mm. ja han kanske kan få en gul löst av oss ja ja precis Ja just det är klart då har vi Donny Darko mot The Incredible Hulk från 2008. Donnie Donny Darko ja don't know dark don't dark absolut. Mm. hook mot national treasure oh de är inte så bra utav dem tror jag nej nej hook vilken är det någga gamla de är... Robin Williams med... ja jag hade den ja Fast den är vi nostalgi ja det är nog samma här jag har ja. dem absolut mest nostalgi till den alla fall. Jag har... ja nej, jag säger nu den faktiskt mm. jag gör det men fast den är inte bra <laughs> Nej, precis Beetlejuice Mm. Mot Hellboy 2. Hellboy 2 har inte jag sett. Då får På jag besvär. bestämma. Ja. Mm. Det var lite svårt. Mm, nej, jag tycker inte Hellboy 2 är så jättebra. Just det, det är Men där har de med fångat stämningen och allt. Ja, har de varit och med? Ja, jag, jag säger också bitljus. Ja, bra. Mm, nu tänker den. Mm. Då tar vi två till. Tar vi två till? Mm. Då blir The Ring från 2002. Alltså amerikanska remaken. Mot Mission Impossible 3. Jag säger Mission Impossible. Både bara för det. Oj, hjälp. Jag, jag vet vad Gustav säger. Ja. Jag, jag gillar inte The Ring alls. Eller The Ring inte. är den läskigaste filmen jag har sett någonsin. Typ. Han stod upp på ja. bio. Med jag såg, ja, jag såg den på bio. <laughs> ja, men sådana skräckfilmer säger inte jag. Nej. Mm. Ja, jag tar The Ring också. Jag har inte sett det japanska. De är ganska lika varandra. Men... Mm. <skratt> Billy Madison. Den här var ganska orättvis. Billy Madison mot Children of Men. Tror inte jag sett några då. Känner du igen dem? Children of Men måste du se. Ja. Uh -huh. Alfonso Coron. Måste jag skriva den. upp då. Ja, den är ju stämning i alla fall. Men jag har inte sett mm. var så bra. Den var ju bra. fast det är ju ju <skratt> Har du sett båda? Mm. mm. Jag tar också en kille Ja, bra. Är vi klara då? Där har vi en kvar. Mm, ja. En till. Ja, en till. <laughs> då blir Inception mot Star Trek. Den nya äh. Star Trek. Nya. Ja, Star Trek säger jag då. Den var ju sjukt bra tycker jag. Ja, jag tror faktiskt det väger över för Star Trek på mig ja. med. Ja, Inception gillar jag också. Men mm. Star Trek tyckte jag var grymt bra. Mm, jag har fångat bra. Men jag tar Inception- ja, då vill sympati, jag för sympati, sympati rösta Två det, är en. det är lite, per, lite Pers roll ja, Den här gången tar jag nog den andra som är mm. bättre faktiskt Det blir lite för mycket innan det. Jag tänkte säga i början på det nya året så kanske vi kan ta och uh, dra våran topp 10 och se om vi tycker att den stämmer vi ja, har gjort tidigare ja. uh, eller vi börjar vi, inte mitten Vi börjar kanske. på 10 mm. uh, Garden State Ja mm. Ja, Ice Age. Ja. Vänta, vänta, förlåt att jag avbryter. Men vad är det du gör nu? Vad nu är det det blir, det blir en topplista på Flickchart här. Utav ut alla filmer som vi har rankat. Jaha, okej. Okay. När vi ställer dem mot varandra så bildas det liksom som en topplista. Mm. Står det hur många vi har rankat? 625. Oj. Nej, <laughs> eh, gånger. Vi har rankat 352 stycken. Mm. Ja. Så topp 10 är alltså Garden State, Ice Age, Groundhog Day- Home Alone, Grave of the Fireflies. Blade Runner, Clerks, Braveheart, Full Metal Jacket, och på plats nummer 1, Batman Begins. Den har ligget här hela tiden tror jag. Den är inte ens bra. <laughs> jo, det är, jo den. Den är, det är det. Den är inte kanske etta är den ju inte. Nej, jag ska nog se om den här tror jag. Ja. Jag ska alla bätmen filmer. Vålige små! Inte alla. Men med bail att Batman. Aha. Ja. Ja. <laughs> oh <my God. laughs> det är sant så då råd du säga alla, Men alla med bil eller ska jag? Mm. Med så grymt bra. Vad känner du inför nästkommande Batman insats då? Med eh, Batman versus Superman. Ja, hjälp jag vet inte alltså. Jag är tvivlare där. Jag har också blivit väldigt en riktig tvivlare till den där fast ja, för jag jag, tror... jag såg någon eh, trailer nu som jag bara va nej. Mm. Fast Men nu... jag tror att Affleck uh, kommer vara bra som Batman i alla fall. Mm. Det är jag, är och hon som säker. Wonder Woman. De har ju släppt några nya klipp mm. när hon spelar skit några folk. Mm. Det ser ju riktigt ballt ut. Ja, just mm. det. Samma ja. Harley Quinn i den nya Suicide Squad-trailern. Mm. <laughs> Så jag skrev på Twitter ta bort uh, resten och ge en film med bara Harley Quinn. Mm. Ja, och det kommer säkert komma ja, jag Jag sitter shit, de passar ju asker ut. ser ni mest fram emot Jared Leto ändå. Kanske, ja. mm. återstår och skriver det. Mm. Nu hoppar vi ut på veckans fråga här då. Tänker mm. Yes, då hälsar er välkomna till veckans lyssnafråga. Den här veckan tänkte jag mig ett lite smalare tema än vad vi haft de senaste veckorna. Och skulle vilja att ni hör av er till filmpodden på, antingen på Twitter eller på Facebook-sidan och berättar för Gustav och Per vilken favoritfilm ni har inom One Location-genren. Alltså filmer då som utspelar sig på ett ställe. I princip under hela filmens gång. Så det skulle jag vilja veta. Så ge mig era bästa One Location-filmer tills nästa avsnitt. Så önskar jag er en fortsatt trevlig lyssning. Tack och hej. Tack. Tack, tack. Och så tackar vi Simon på Studio Emanuel som klipper podden. Mm. Örebro bor andra. Mm. Så bor ni runt Örebro och behöver hjälp med någonting så tror jag, jag hjälper till. Mm. Mm. Nu får Babette säga vad hon pysslar med. Oj, vad jag pysslar med. du mm. ja, ja, har vanlig. någonting du vill? Du, du ja, har någonting ja, jag det? kan väl tipsa om min Instagram med Babette Vintage. Jag håller på med, med vintagekläder. På mm. hobbynivå. Så ja. mm. letar och springer på loppisar för Jämnan. Och hemma hos gamla damer och kollar deras kistor. Och pratar om för med dem. Ja, Väldigt kul. Faktiskt. Ja, ja det, det är underbart. De med, va? Ja, alltså de tycker jag att det är... Väldigt kul. Och det som är roligt är ju att man... Förr för så köpte man inte kläder på alls på det sätt som man gör idag. Alltså det var inte slit och släng på det Nej. sättet. Utan de har ju minnen kopplade till varenda plagg. De vet ju precis vad de har gjort i varenda klänning och, och sådär. Du ska ju en bok. Ja, faktiskt. Det finns väldigt mycket att säga. Och en av de första damerna jag träffat skulle ju nog kunna bli en film av hennes liv. Hon hade typ lärt sig akupunktur i Kina och... Jagat tigrar och jobbat som sjukgymnast i USA på hela 40-50-talet. Jag, jag skulle kunna sitta och lyssna på henne i flera veckor, kändes det som. Ja, det är kul att lyssna på äldre folk. Nu ska, ja. jag, nu ska jag flika in och tipsa om min podcast mm. som mm. heter Fantastiska liv. Mm. Där han intervjuar gamla personer. Oj, oj, oj. Han har släppt ett avsnitt där han intervjuar sin pappa. Ja. Och så har han spelat in lite flera som är på gång, tror jag. Och vad underbart. Så det kanske passar dig då? Ja, men, ja men, verkligen. Ja, men nu är det ett litet tips för bättre att vara med, kanske? Inte för att hon är gammal. <laughs> <laughs> jag vet inte om hon faller in där, men... <laughs> äh, men du har säkert ja. passar roliga berättelser att berätta. Ja, från... Eh, jag har träffat mycket häftiga människor, faktiskt, ja. ja, mm, ja. Mm. Eh, väldigt eh, också tänkt tanke på att... Jag bloggade ett tag, gjorde jag. För jag tycker om att skriva och så också, men... Eh, Jag är ju sån som inte kan lägga någonting på en normal nivå. Då vill jag helst skriva jämt och det funkar inte. Eh, men eh, ja, det är ju studentbarbetsvintage heter jag där mm. på Instagram. Mm. Ja, men du kanske kan vara med i min svågårdspodcast podcaster och berätta om andra gamla personers liv. Ja, ja precis. Så vi är lite så här meta. Precis, min tanke. <laughs> ja, precis. Mm. Absolut. Mm. Bra. Mm. Mm. Ja. ja, du vad bra. Jag? Ja. Jag är jättenöjd. Jag, det var kul. Blackfish, glömde jag ju säga att den här SeaWorld-dokumentären heter. Ja, det sa du nog, tror jag. nej Jag så sa, sa bara dokumentären om SeaWorld. Oh, okay. Ja, okej. Ah. Och sen så vill jag också rätt vet du, ge min bror lite upprättelse. Han sa inte rakt ut att Leonel DiCaprio är en dålig skadis. Men han sa att <laughs> han är jätteöverskattad. Och så bra som alla säger att han är, är han inte ungefär så. Ja, ja, det blir inte så mycket bättre. Nej, jag vet. Men han kommer säga det så jag sa inte exakt så. Ja. Vi Martinen Martin ändå. Ja, det är klippa. Ja. Och vad, vad tycker du om hans insats i bron förresten? Oj, oj, oj. Rolig, rolig. Bästarna. Jag låg ju på marken och skrattade. Vi har, alldeles, vi har inte sett bron och oss ju. Nej. Och så var vi hemma hos Martin och Marie när det åsint kom på SVT. Och så vi spolade fram till då det bara var Martin och var väldigt kul faktiskt. <laughs> väldigt kul. Mm. Ja, jag är stolt av honom. Ja, det förstår vi. Faktiskt. Ja, då kör vi till avslut, eller? Det gör vi. Mm. Eh, oss når ni på filmpodden.se facebook.com filmpodden ettfilmpodden, facebook ettglarsed ett och ett ettper76 på Twitter. Taco, hey, taco, hey, taco. A hey. hasta la vista, baby.